Прикро тільки було писати папі про невдачі, але, зціпивши зуби, написав, промимривши щось про безбожний галичан, який ніяк не хочуть слухати свого Богом даного їм короля. Звісно, що галицький народ не лише виступив проти свого короля, порушив присягу, але й зібрав військом від сусідніх руських, оточив Галицький замок, де перебував наш син з малим військом. Через це мусили ми негайно піти в ті землі. І це змусило нас на якийсь час відкласти намір шанувати вашу святість. Галицький трудовий люд не хотів коритися загарбникам, а бив їх, і разом з ними бив руських бояр-зрадників, незваних претендентів на роль Господарів Руської землі не вітали тут хлібом сіллю, А зустрічали, як вовка-хижака, Гострою ненавистю, палаючим гнівом. Тихо в лісі після дощу, Налякані громовицею птахи, Ще не почали свою невгамовну пісню. Вечутно шелестять вітами зеленолисті дуби, Обступивши щільною стіною зарослий травою лісовий шлях, І ця сумирна тиша схиляє подорожніх до мовчанки, Яка приємна, заспокійлива величавість могутнього лісу. Тут віч навіч з природою людина почуває себе захищеною Цим міцним зеленим заслоном, вільнішою, Легше дихати їй в напояному лісовими пахощами повітрі. Придорожні квіти підняли свої вмиті щедрою дощовою водою різнобарвні головки, тягнулися до сонця. Шлях звернув ліворуч, і вершники їхали осіяні сліпочими сонячними променями. Тут ніби веселіше стало, ніби і трава, і квіти і інші, ніби шлях став ширшим. Маленький місток, перекинутий через струмок, стоганить під копитами коней. Світла прозора вода нечутно пливе по застелені зеленню береги. Стає душно, знову парить липневе сонце, і втома непомітно охоплює, хилить на сон. Очі мимоволі злипаються. Така спека віщує новий дощ. Іванко здригається, ручку підводить голову, Невже задрімав. Митті обертається. розімлірі хлопці коливаються в сідлах. Дехто куняє, киваючи головою. Хі, хі, військо. Іванко посміхається. Два десятки молодих хлопців веде він із собою. Це жартун Теодосі назвав галицьких втікачів військом. А що ж, це і справді військо. Вони, ці хлопці, тримали в облозі Бенедикта. Вони кидалися в битву з угорськими воєводами і нагнали на них страху. Якщо військо, то й ще воювати буде. Певно, не раз з ворогом доведеться зустрітися. Теодос, ще позавчора узявши найсвіжіших коней, помчав у Володимир. «Тобі вже не вертатися в Галич», – казав він Іванкові. Іванко сам знав – Хіба забуде Бенедикт о ті жахливі дні, коли він трусився оточений у кріпості. Тільки з думи повернутися, зразу схоплять. І Судислав запам'ятав. У ті дні пошматували, спалили його маєток. Іванка всі бачили на боярському подвір'ї. Бачили, як він велів розбивати двері біля кліті зі зброєю. Як роздавав боярське жито жінкам та дітям Нужденних закупів. Ніколи не забуде цього Лукавий судислав. А таки добре зробили. І угорських баронів нажахали, І галицьких бояр прикрутили. Знають, не завжди ходять смерди З закупи зігнутою спиною. Не від щирості вмиваються потом На боярському полі. Можуть смерди й закупи Розпростати плечі та й замахнутися на боярина. Не смокчої крові з люду нещасного. Радісним святом промайнули ті сім днів. Легко дихалося тоді, знали, не з'явиться вранці осоружний тіун, щоб гнати на роботу, не знущатиметься боярин. Іванко думає про своїх і Роксаниних батьків. Чи не загризуть їх Бенедиктові пси, чи не помстяться за нього, Іванка? Може, не займуть, твердо хліб нічого не робив ще, тоді, в неділю вранці, вхопив він згарячи, з гарячого холодного скригою класу і відразу зліг, застудився, дуже кашля Пропасниця б'є, з клічі жодного разу не виходив. А Іванків батько сміливець і вдома не був усі ці дні. Ще перед неділою поїхав він із купцями аж до корця на торжище, купити заліза для своєї кузні. «Не будуть чіпати», – думає Іванко. «Втім, хто знає, може і розлютяться Бенедикт та Судислав. Тяжкі думи оплувають Іванка, з головини йде Людомир. Яка людина відважна була, скільки для Іванка зробив». Ввічі Володимир таємно навідувався і звідти вісточку від Роксани приносив. Іванко сам не бачив повішеного Людомира. Небезпечно було в Галич з'являтися. Та йому хлопчаки розповідали. Вони щодня прибігали в ліс і приносили всі новини. Розказали, як мертвого Людомира привезли до пристані, щоб зганьбити, щоб його смертю залякати смердів та городських ковачів. «Залякати?» – сам до себе промовляє Іванко. «Ні, мабуть, не залякаєш, Судислави, і оці хлопці, що їдуть, ніколи не повернуться до тебе, не обдуриш королівський підлизень!» Пригадалося, як одного разу Судислав картав на площі худого виснаженого гончаря.